divot. PASSIÓ PEL DIABLE mm. Mm. Amic meu, que no treballa, no menja. Si no et vols morir de gana, espavila't. A mi no em cal fer brot. Ser si dona ja és prou cansat. Oh. Mm. Mm. Tres milions d'urons? deixem-ho pels homes, això. Ah, la música que toquen el blues harp és fantàstica, la millor. Però tu no eras un fanàtic del jazz. Quina bestiesa. Quan encara portava bolquers, la meva mare ja em posava blues al biberó. Quina infantesa més desgraciada. Estic convençut que és en Giraf. Entesos. Ja m'hi acosto per la dreta i tu per l'esquerra. I hi ha un bony al mig. Eh? Caram. Però si és en Fat... Què esperes? És amic teu, oi? Què? Hola! Fa! Mm -hmm. Fat, River! Quant de temps sense veure'n? Que se m'emporti el diable! El vell Jet blal, que Feia segles que no ens veiem! Veig que estàs en plena forma! Què? Persegueixes alguna presa? Ah, ah, ah. Ah? No sabia que t'agradés el blus. No fotis! Podríem dir que no sento cap altra cosa des que el meu pare es va tirar a la meva mare! Ah! Ah! No, no, no. No, no, no. Eh, eh, perdona, perdona, tio. Trega Malata! Vinga, no et moris. Vinga. Merda. Què vols, impedir que cobri la recompensa? No, no et deixes enganyar per les aparences. No parlis. Guarda't l'alè. Sisplau, siguis qui siguis, ajuda. Queda't aquesta pedra. Escolta. Encara no l'he pogut examinar fons, però jo diria que és força valuosa. Bé, què has decidit? No res, encara. La va dinar abans que jo em pogués reclamar la recompensa. Me la quedaré com a compensació. És dura com el teu cor. Ai. Tant és el que li pugui passar al nen. Ah. Oh. Amb això comprarem menjar. Per en i per mi. Només penses a omplir l'estómac. Jo, en canvi, penso en altres coses. Té, un regalet per a tu. Quin detall, què és? Caram, si és una factura. I per què la vull jo? És un extracte de la comptabilitat domèstica de la nau. És la teva part de les despeses. Ja m'ho esperava. Així que la teva presa ha passat a millor vida. Doncs sí. Tu també havies apostat per en girar, oi? I qui busques ara? I a tu t'ho diré. Mm, què hi farem? Em gasto una fortuna amb dolços. Em sembla que descansaré una temporadeta. Què? T'ho dic de debò, no tinc res previst. Està bé, jo també faré uns quants dies de vacances. Escolta, te'n recordes d'en el nen prodigi del Blues bluesharp? En Giraf el seguia perquè es volia carregar el seu pare, en Zebra, un ex-col·lega seu. Un ex-col·lega? Veig que no n'estàs al corrent. M'hi jugo el que vulguis, que no saps que fa anys eren les estrelles del cos de voluntaris per la defensa nacional. I per què hauria de voler matar un vell amic? Fa deu anys, en Zebra i en Giraf van reclamar la propietat sobre la qual havien construït un edifici. Al cap de pocs dies, en Zebra va desaparèixer del mapa i en Girafa el van abandonar amb els ulls envenats en un camp obert, lluny de qualsevol indret habitat. No se sap del cert què va passar, però van circular rumors de traïció. Però en Zebra no era mort. En Giraffe el va buscar, però, per desgràcia, només ha trobat la mort. Les dones et traeixen de seguida. En canvi, els homes són molt més legals. Vols dir, Jet? És el que m'agrada pensar, fei. Hola, qui ets? Algú que aprecia la vida Què vols de mi? He vingut a salvar-te la vida En Giraf m'ho va demanar abans de morir Aleshores va ser en Zebra qui va disparar contra en Giraf Exacte Pobre nen, deu haver estat una experiència terrible Mira, surten aquella foto el que es veu és un personatge famós. Doncs sí, l'hauries de sentir cantar. Hmm? Mira, el de la cadera de rodes no és en Zebra? Tens raó. Jet, la data del diari. És impossible. És un article de fa 30 anys i sembla com si en Wen tingués la mateixa edat. No t'amoïnis, no has de patir per res. Acosta't, vinga. Ah! Tu no t'hi fiquis. Eh? No fiquis al nas on no et demanen. No acostumes ser recomanable. Ah. No? Mucós malparit. No sóc cap mucós. Això ho dieu tots. No et refiïs del meu aspecte. Quan l'home va abandonar els estèrils deserts del planeta Terra, jo hi havia nascut. Quan el port dimensional va explotar i va alliberaixir l'espai en fase diferencial, totes les cèl·lules del meu cos van parar d'empallir. Sí, sóc immortal. Tots els científics que s'han dedicat a estudiar-me han mort abans que jo. La sort d'aquest pobre invàlid va acabar a l'instant mateix que va entrar en el meu laboratori. Necessitava algú que encarnés el meu venerable pare. No et deixis enganyar pel seu aspecte, sisplau. Siguis qui siguis... Ajuda'l. Ell és el tercer pare que faig servir. I ara, dóna'm l'anell. Quin anell? No sé de què em parles. No em facis perdre la paciència. Les coses velles només les sabem apreciar a poca gent. Ah, ah, ah, ah, ah. Aquesta vegada has tingut sort. Només és una ferida superficial. Tard o d'hora aniràs a parar al dipòsit i vas llest si penses que et podré pagar l'enterrament. Perdona. Mm. Mm. Je, Wayne, no comencis, tu també. Què? Zed, l'escàner alfa. Funciona d'una vegada, Trastovell. Ja està. Però en què deu pensar, ara? Mireu! Però si és l'hotel, ara recordo el moment en què va morir en Giraf. Entrega-me'l, Zebra! Vine'm bé, vine. vinga! Malaïtsia! I què va passar després? Què més va dir en Giraf? L'he trobada! És la pedra que tornarà a la teva edat! Així podré alliberar el món del monstre en què t'has convertit! Torna'm en Zebra! Zebra! Aquesta pedra conté una energia descomunal i fraccions dimensionals derivades de la distorsió de l'espai en fase diferencial, distorsió que es va produir quan va explotar el port. En aquell instant mateix, aquella energia va trastocar els biorritmes d'en El seu organisme va començar a produir una substància semblant a la melatonina que va aturar el procés d'envelliment. Tot sembla indicar que aquesta és la hipòtesi més versemblant. T'ha quedat clar? Com l'aigua. Me n'alegro. Fet i fet, l'única manera de comprovar el poder de la pedra és disparar-la contra ell. No tinc idea del que pot passar quan el toqui. Potser esclatarà i tot. Serà molt emocionant. Què passa? Pensava que segurament serà l'última vegada que ens veurem, Spike. Ah, per fi has decidit a marxar? No, però tu no tornaràs, graciós. No et penso complaure. Això t'ho asseguro. Mira que sou burros, els homes. Ah <sighs> si <laughs> canç amb pau Fins un altre cowboy de l'espai Tato Na que cuva El mar i motoqui ho a segui i deixe matar Mata cocolo no Hoko pior I sent una